beşinci, bəzən Peyğəmbət səsanın mələki, yəni Cəbraili öz surətində görüb, həqiqə surətində görüb və belə halda Peyğəmbərə vəhinazlı olub. Və bu da iki dəfə olub Peyğəmbət üçün. Bəli, bu beşinci. Və bu da Peyğəmbət səsanın iki dəfə olub ki, Peyğəmbət səsanın mələki yəni Cəbraili iki dəfə həqiqə surətində görüb. Bir, yəni vəhin gələndə, mağaraların qabağında, bir də Yəni Peyğəmbərə səm İsra və Mərcəyə gələn vaxtdır. Peyğəmbərə ikinci dəfə həqiqi sürətində görürlər. Peyğəmbərə ki, onun 600 qanadı var idi və bütün üfüqü örtmüşdü. Yəni insan ki, belə baxırsa, gözlə görən önündə yer var. Peyğəmbərə səm bütün onu örtmüşdü Cəhəlin Əleyhissəlam. 6-cı Peyğəmbərə səm İsra və Mərcəyə olanda birbaşa Allah təalanın peyğəmbərə vahi nazil etməsi, birbaşa Yəni, cərrari əl-ələmsız. Yüvək, yənişəyə cərrari ilə gəlirdi. Alata, vahisə ilə gəlirdi. Lakin İslam mələcdə olandırlar Peyğəmbəd Əsələm o vaxt ki, Alata, Alata göyə qaldırdı və göydə Peyğəmbərə namaz vacib oldu. O vaxt Alata Peyğəmbərə birbaşa vəhinaz edirdi. Heç bir vasitəsizdir. Bu, 6-cı oldu, 7-ci. Qöçəslər, yəni, ola da vəhidir. Lakin, Quranı düşməyə v O, o da vəhiydir. Yətdincə, Allah'tan olan Peyğəmbərə mələkin vasitəsində ümumən nazil etdiyi vəhiy. Yəni, bir var merajda, samadə bir daha, ümumən, yəni mələkin vasitəsində olmadan nazil etdiyi vəhiy. Yəni, bələk ki, idi. Və bu isə, yəni bu, İbn-i Qeymin yəni, təfsiratı ilandır. Bu isə ümumən Peyğəmbər səsələmə vasitəsiz gələn yəni, vəhiydir. Sonra Peyğəmbə Səsələm necə ki, ona bu haq gəldikdən sonra, Allah tələ ona Quran ayələrin tədiricə nazil etdikdən sonra Peyğəmbə Səsələm dəvətə başladı. Necə ki, müddət sözsəsində əvvəndə Allah nə deyir? Yəni, həl-muddətdir, qunfəəndir. Ey paltarına, libasına bürünən Peyğəmbər, yəni evdə oturan Peyğəmbər qalq və Allahın əzabı ilə insanları qorxud və Allahın rəhməti ilə insanları müjdələ. وَرَبَّكَ فَكَبِّر! وَا رَبِّنِ مُجَعْض! وَا سِيَعْبَكَ فَتَحِير! Paltarını təmislə, وَا رُّرُجَ فَتُّر! Və təmizdən, çikdən insanları çəkindir. Və Peygambercə, yəni bu, Allahdan Peygamberə bir yəni, xitab edir ki, ey Peygamber, dur, artı dəvətə başla. Sənə vəhiy gəldi, artı sən bildin ki, bu vəhiydir, sənə cəbəlməlik gəldi, indi isə qalx, İndiyisə qalq və insanlara haqı çatır, dəvət et. <coughs> Necə? Yox, bunu mələk də dedik ki, Peygamə sənə mələk görür Məkkədə gəzəndə və mələk ona bu ayla nazir edir, onu dedik yəni sərəbin. Və dəvətin mərtəbələri isə ebni qeyin beş şeylə bölüb. Birinci mərtəbə Peyğəmbərlik mərtəbəsi, yəni Peyğəmbərlik verilməsi, dəvətin birinci mərhələsi peyğəmbərə peyğəmbərləyin verilməsi idi. 2-ci mərhələ peyğəmbərin öz yaxın qohumlarına bunu xəbər etməsi idi. Yəni onları dəvət etməsi idi. 3-cü mərhələ öz qohumunu, yəni Qureyş qəbiləsini, öz tayfasını xəbərdar etməsi Onları Onlara dəvəti çatdırması idi. Dördüncü cü mərhələ onun yanına gələn ərəblərə, onun yanına gələn ərəblərə, tayfalara haqqı çatdırması idi. Bu, dördüncü mərhələdir. Beşinci mərhələ isə bütün risadə çatan qövmlərə Peyğəmənin dəvəti. Yəni, necək Peyəməl bilirsiniz, mədnəyə gələn sonra elçilər göndərdi. Fasların kramını göndərdi, Misirə göndərdi, Rumluları göndərdi, Yemen tərəfə göndərdi, sonra Hərəşdana göndərdi. Yəni, bir çox yerlərə Peyəməl Səsələm öz dəvəti üçün elçilər göndərmişdi və bu da Peygamber səhəmin dəvətinin 5-ci mərhələsi idi Peygamber Sanım həyatında yəni dəvətin mərhələri başqa bir təqsir yəni yəni Peygamber özü öz hərəkətlərlə dəvəti necə edirdi bu da 4 cür Peygamber səhəmin dəvət edirdi öz hərəkətləri ilə birinci sirli, gizli dəvət yəni, ibnəkəyim 5 dəvət metodu edir Laç onların bəziləri bu metodların içində girdi. Yəni Peygamber səhəminin gəlməsi və öz ailəsini, öz yaxınlarını dəvət etməsi bu, gizli dəvət idi. Aydındır. Yəni Peygamber birinci gizli dəvət edirdi. Və bu da üç il davam edir. Peygamber gizli dəvəti üç il müddətinə davam edir. İkinci mərhələ açıq aydın dəvət. açıq aydın dəvət, lakin döyüşsüz dəvət. Yəni, silahsız dəvət, sözlə olan dəvət və bu da Peyğəmbəs Ozanın Mədine, Məkkədən Mədinəyə hizrəti edən vaxtına qədər. Yəni, təxminən 10 il müddətində Məkkədə davam edir. Çünki gizli dəvət olur, 10 il isə açıq adın dəvət. Lakin döyüşsüz, silahsız, səqət sözlə. Üçüncü mərhələ, sözlə açıq adın dəvət və bununla yanaşı ona qarşı döyüşənlərlə döyüş. Yəni, dəvət edir. Onun, yəni onun üstündə hücum edənləri qarşı nə? Müdafiə edir özün. Onlara qarşı döyüşür. Və bu da necə bilirsiniz? Pədir döyüşünün səbəbi də nə idi? Məhkə qureşləri gəlmişdən Pəqqmasının üstünə. Qoşu yılıb gəlmişdən Pəqqmasını hücum etməyə. Və Pəqqmasının da müdafiə etdi və birinci döyüş Pədir döyüşü baş verdi. Və ümumiyyətlə, Hüdaybiyyə sürününə qədər davam edən döyüş Bu, qismə aiddir. Yəni, Peyman özü hücum etmirdi. Müdafiə xarakterli hamısı döyüşləridir. Həm dəvət edirdi, həm də özü müdafiə edirdi döyüşlərdən. Dördüncü mərhələ isə, açıq adın dəvət, həmsinin açıq adın dəvət və dəvətin qarşısını kəsmək istəyən qüvvələrlə döyüş. Yəni, İslam dəvəti gedirdi. Qarşısını kim kəsmək istəyirsə, onunla döyüşülürdü ona mübarizə edilirdi. Artıq neçə idi? 18 il, 19 il, hə, maniyeləri aradan qaldırmaqla. 18-19 il gələn dəvət artıq onlara kifayət edir. Quran nazir olurdu, onların dilində açıq aydın başa düşürdülər və ondan əlavə, onlar bunu öz, yəni peyğiməsəsəsən gəlməmişdən öncə bulabilirdilər. Artıq tevratı incilə oxusaydılar, Peyğəmbərin haqqını görərdir, oxuyardır, bilirdilər. Lakin, yəni, onlar inatçaklıq etdiklərini görə, Allahlar onlara, yəni, Peyğəmbərin əmr etdir ki, onlara qarşı döyüşsün. Və burada böyle yəni, fayda var, yəni, Peyğəmbərinin dəvətini bu cür etməsi, o demək demək ki, yəni, bu gizlə, bu günə belə etməliyik. Yəni, biz də birinci gizli dəvət edəməliyik. Yəni, taq cədəncə yol, mən üç il gizli dəvət edəcəm. Sonra keçəcəm, ya bu taktikəmi gedəcəm. Xeyr, bu, Peyomət Səzəmə gələn yəni, o vaxtçı münasibətə görə uyğunlanan halı idi. O vaxt Peyomət Səzəmə bu cür münasib idi. Yə, yə, ona xasnə, yəni ona xasənə, yəni vəziyyətə uyğun bir halı idi. O vaxtçı vəziyyətə görə o cür etmək yəni, uyğun gəlirdi. Və bu da, yəni, bugünkü günə, yəni, o demə edəkən, biz yəni, bunu götürür, yəni belə dələməliyik. Üçü gizlənir, yəni gizli dəvət edirsə, sən 10 il 80 sonra xidmət edirsən, gəlsə 10 il orada 80 sonra döyüşürsən, yox. Bu bugünkü gün, yəni bu cür götürmək düzgün deyil. İslama mira doğrudur. İslam yaradı və insan hər bir vasitə ilə İslamı yaya bilər. Və İslamı yayımaqdan insan azaddır. Yəni İslamı bu günkü gündə qəzetlə də yaya bilərsən, jurnalla yazıb yaya bilərsən, kitabla da yaya bilərsən, internetlə də yaya bilərsən, sözlə də yaya bilərsən və Hər hansı bir vasitə ilə qəşətlə edə bilərsən, ümumiyyətlə yəni hər hansı bir vasitə ilə ki, orada hər hansı başqa bir insana əlaqı var, əlaqı qurmaq olur və ondan sını dəvət edə bilərsən. Sonra burada gəlir, yəni Peyyamazəm deyilən 4 mərhələ, onlar bir bilə açıqlanır. Yəni Peyyamazəmın gizli dəvəti. Peyyamazəm gizli dəvəti necə edirdi? Və burada qalsın, inşallah, gəlin dərsi götürərik. Allahın cüzün xəsir olmaq. Nəbiyyina Muhammedin və alə və sahabətihi və mən təbiəhəm bəhsənin illəyəm və din. Əməl-əbəğd. Yani i̇nşallah, bugün Peyğəmbər həyatından onun dəvətinin birinci mərhələsini götürecək. Dəvətin birinci mərhələsi gizli dəvət idi. Gizli dəvət. Yani Allah-ıqlarla Peyğəmbər səsələmə artıq Peyğəmbərliyə vermişdir. Və Peyğəmbər səsələmə birinci hira mağarasında ayan nazlı olmuşdur. Ələq surəsinin ilk ayları, sonra bir müddət keçir və hey kəsilir. Biz ələq kəsilən və sonra yine Allatallahu Müddət surəsinin yəni libasına bürünüb örtünən mənasında olan surədir, o surənin ilk ayları nazədir. Allatallahu bürür ki, ya müddətdir, hey paltarına, libasına bürünən Peyğəmbər. Qum fənidir, qalq və insanları xəbərdar et. Lə rabbika fakəbbir. Rəbbini ucaq. Rəbbini hər şeydən uca tut. Wasəyəbəka faṭāhir, paltarını, libasını təmizlə. Və ruzə faḥzur, pis və çirkin əməllərdən uzaq ol. Yəni bütlərə ibadət etməkdən uzaq ol. Və lā tumnun tastaqtir, və rəbbikə faṣbir. Çox yaxşılıq etməklə minnət etmə. Yəni yaxşılıq edəsən minnət etmə və rəbbin üçün səbir Altalı bu ayələri nazir edir. Və bu ayələrin öz mənələri var. Öz mənələri var və o vaxt ki, yəni, vəziyyətə uyğun olaraq Altalı bu ayələri nazir etmişdir. Baxaq, birinci, yayxan müddətdir. Yəni, ey libasına bürünən Peyğəmbər. Altalı bu ayələri bildirir ki, Peyğəmbərə artıq sənin evdə oturmağa vaxtın qutardı. Bəsdir artıq, evdə oturdun. İndi isə qalq, və Allahın sənə deyəcəklərinə hazır ol. Sonra deyək ki, qum fənəzir. Deyək ki, qalq və xəbərdar et. Yəni, ya Peygamber dur, bəs saat evdə oturdum, artıq insanlara haqqı deməyin vaxtı, zamanı gəlib çatıb. Varab Və Alata bu ayda Peygamber səhəmə təsəlli verir və buyurur ki, öz rəbbini ucal. Yəni, Sənin Rəbbindən böyük, uca əzəmətli bir heç bir Rəbb yoxdur və ən əzəmətli Rəbb sənin Rəbbindir. Sonra Allah-u Teala buyurur ki, Bunun qavaşı ayədə, Vatiyyəbəkəfəkəbir, yəni Rəbbin olacaq, bunun tövhiddir. Tövhiddin əsaslarından biridir ki, Allah-u Teala etmək, ucaqmaq, onu hər şeydən üstün tutmaq. Bütün ilahlardan Allahlarla ucadılmaq. Sonra Allahlar buradır ki, Vatiyyə və kəhfə təmizlə. Kesin dərsə edilmişdir ki, burada paltarı təmizləmək həm mənəvi, həm də cismi təmizliyədən gelir. Hər ikisi aiddir. Və mənəvi təmizliyi insan, yəni Allahdan başqa yəni, heç bir məqud yəni, olmadığını, yəni, olmadığını təsdiq etməli və bunu öz əqidəş etməlidir. Və həmçinin dəvət edən insanın yəni, əqidəşi bu olmalıdır. O nəqiyyəsi tam tövhid üzərində olmalıdır və bu da Allah talanın yapıya olmasının əmridir. Vəsiyyəbəkəfətəxir Yəni, paltarının libasını təmizlə. Vərucə fəhzur Yəni, çirkin əməllərdən, mühtlərə ibarət etməkdən uzaq ol. Onların etdiyi ibarətləri sən etmə. Bələtəm nün təsdəkdir. Və Allah talan bu buyurur ki, insanlara çoxlu yaxşılıq etməklə onları minnət etmə. Yəni, yaxşılıq elə. Lakin eləcini yaxşıra görə minnət etmə və bu da yəni, ən gözəl əxlaqdır, ən gözəl ədəblərdəndir.